bigiak eixo egunon egunon bai bueno, aipatzen genuen bezala eh bai udaberrian zureke salatu zenuten zenrolako lan baldintzaken zen dituzten eh gutxi zirela baitaren enpresa zuzentaritzarekin, ba, bai akordiotara iristeko zer gertatu da Be udaberrian abiatu uh, mugimenduan, or, abiatu ziren hor paxu utiko negozioak eta hoietan etzen etzen possible lortzia sozializaren aldetik Eta gero, oran izan ziren girebak eta gauza pila bat, baina gero, bakantzak etorri ziren, giroa hoztu zen. Eta gire da ere egiteak, kalteak ekarri zituela angile hor diru mailan, eta pixkat mugimendua epeldu zen. Bainan gero lanetik laneratitzultzean, hor izan dira konvokazio batzu produksionari buruz, eta tentxoak etziren aldiz epeldu bat ere. Orduan, beti uh, arduradunek galdatzen lan gehiago jenderi, eta beti, hor, e, e, e, ibiltzen gibiletik, eta eta bereziki bulegoetan izan dira tentxio mementuak. Uh, Arreman mailan ere, hor uh, uh, gaizki mintzatzen egin artean, eta eta hor, izan dira, langile batzu uh, bereziki bat gelditu dena, or, uh, gaizki pasada eta gelditua da, ezakindoraketan den uh, uh, ...anxieti reakzionel erraten da Fransxez... ...bera galditoa da... ...bera oporritatik sartu denean... ...errandiote zola dausik dutukorik zehazeteko delegazioan... ...eta entzatu ziren pixkat bastertzia hor... Uh, uh, ...baztertzia... ...eska hori gelditua da... ...eta gero argra mailan ere... ...zerbitzu batean bereziki, bada ...arduradun bat hor betea idena... ...nesken ondotik, lan gehiago bat lan ordu gehiago eskatzen egiteko, ertetak ez hartzeko eta beti egibiretik, eta hor baditugu beste Beizpiro Neska gaizkideenak, tratamendua segitzen, eta hor berriro joan haste, den hastean, ortsialiak, bilkur bat gaizki pasada eta Neska berri bat gelditu da, eta hori ezin dugu piskat den berak gehiegi utzi dugu ateratu gabe, salatu gabe, behar den bezala. Traktu bat iratzi genuen, inspektorari gutun bat igorri genuen, Me Ire du eztra da uh, uh, itzzinatzen, uh, enpresa komiteko Bilkuretan DP Bilkuretan, z 7 Bilkuretan aipatu dugu, beti hitzpolitak gauzako betuko direla, enxatuuko dira ittera seminario bat eta azkenean ikusten dugu uh, segitzen dela beti uh, tentsonea uh -huh. AGman mailan arazoak eta aratan eta hemen bulegoetan uh, nexkapilaa bat gaizki dira kortzen ari da beraz, eta ez dakit aurrera begira zer daukazute pentsatua, zer nako enplazamendoa egiten dio zuten egin zuzen ere, zuzen daritzari. Be, guk berriro hor idatzi dugu gutun bat uh, inspektorari, mail bat igori, eta hor ez badira erabaki finkoak uh, hartzen, begu uh, aterako gira, eta bat ere eskubidea galdatzeko badela um, markatu franchisee ganen dut, meh, risk grabe eta iminan eta hor, uh, gelditzen aldugu, geldi arrasten aldugu lana eta galdatuz, beh, neurriak hartu arte e beh, ez, ez dugu segituko lanean eta hor, duan hor, beh, uh, zailada explikatzea, meh, eien artean ezin dira gehiomintzatu eta hor, berda, txulu tokiz erbaitatxe ban, beste naz uh, Gauzak grabeak gertatzen aldira, neskau jantzat. Uh -huh. Gaur bezala ekimen eta mobilizazioekin jarritzeko prest? Bai, jarritzeko prest. Uh, piskatu ziren hoiek greba griba horiek bakantza bainoleen. Me hor, behar ezkoa da, behar ezkoa da, behar ezkoa da,